Kabla tumkaribisha mchungaji hebu tubarikiwe na wimbo ufutao. Good morning, let us So when is it come to me? Oh <tune> zawiki mwa naota kuaje ni radio ya habari ema kwa uh, makara maalum ya neno tisimama huyu ni wenyu mhubiri ngine na ninashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi nyingine ametukiri ili tuweze kuwaletea habari hii njema hasa kuwaletea hili neno kama vile kinavyo ndani ya maandiko matakatifu Tila wakati waarifu ya kwamba jumbe huu huwafikia kupitia kwa passing the right ministry tu ndani ya H.R. r na pamoja na abaguzi global radio tunatangaza habari hizi kupitia kwa abaguzi global radio na hivyo wakati wote tuendelee kuombea ministry hii ya passing the right ministry moja na baguzi robo radio kwenyu nyote mnaoendelea kusupport ministry hizi ninashukuru kwa sababu ya kujitolea kwenyu na kuendelea kugombea wakati huu ninawakaribisheni ili tuingie moja kwa moja katika neno la siku hii ya leo na kama vile tunavyoendelea kuegemea neno takatifu ire vile ndivyo tatakavyoweza kujimudu kusimama wakati kwa chama kwa kuwa wote wanao ndani ya neno hili neno hili litakalo kuwa likirudi kwao basi na wao watarudi na hili neno pamoja ndivyo pindi hiki tunakiita ni neno litasimama ana ni neno hili litakavyoweza kutusaidia kusimama mbele ya Mungu enzi. Kwa hivyo wapendo wasikilizaji wangu ninawakaribisheni popote pale mnapo tutegea wakati huu. Na ningeweza kuwakaribisha ili tuweze kumkaribisha Mungu mwenyewe anapozungumza nasi kupitia kwa neno lake takatifu. Hebu tuweze kuomba Baba mtakatifu mtakatifu mtakatifu mno wewe unaokaa mahali patakatifu huko juu binguni tena unakubali kukaa ndani ya mioyo yetu nakushukuru nakulihimidi jina lako maana wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine wewe ndiye Mungu uliyeumba bingu nchi na bahari na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana hiya yes, sisi tukazi ya mikono yako tunashukuru kwa kutupatia nafasi hii ya pekee weza kutumika katika huduma ya kueneza neno hili kote ulimwenguni bariki ministry hizi ambaye umezikabidhi mikononi mwetu passing the right ministry pia na abaguzi ngrobo alikiwa sikilizaji wetu na kila familia ambayo imewakilishwa katika kusikiliza neno siku hii ya leo huweze kuendelea kuwabariki na kukutana na mahitaji yao katika wakati na mahali wanapohitaji tunaomba pia tunapoendelea kukumbuka wengine waliofiwa na ndugu zao, dada zao, wake zao, bwana zao, watoto wao, wazazi wao na jamaa zao uweze baba wa binguni ni kuwafariji kwa njia pekee. wengine wako mahospitalini ni wagonjwa bwana tunakuomba ukawatembelee na wengine wako wagonjwa manyumbani. Wengine ni wagonjwa na bado wanatembea lakini wamegonjeka magonjwa ya kiroho. Hivyo wengine wanaendelea kuishi lakini wamekufa maana mtu yote anaoishi anaotembea asipokuwa anatumaini ndani ya neno lako neno lako limesema tayari yule mtu anakufa na hivyo unajaribu kwa vyovyote vile kuangusha kupitia kwa hili neno ili waweze kuona tumaini ndani ya neno naombea pia familia zetu jamii zetu watoto wetu wazazi wetu wale wote tunaito kwa jina lako na kanisa lako kote ulimwenguni nchi zetu kote duniani endelea baba wa mbinguni kutuhuisha kwa njia yako pekee na kuweza na nafasi ya kuwa na matengenezo madam kuja kwako kumekaribia mlangoni wa pamoja nasi wakati tunapoanza hadi tamasha naomba kwa unyenyekevu mwingi katika jina la Yesu mwokozi wetu. Amina. Basi wapendwa kwa mkutasali katika awamu ya nne ya wana wa Israeli kuanza kulidhi nchi ya ahadi. Uliangalia tukaona ya kwamba Jericho ilianguka na ikaweza kuchomwa moto na vyote vivyo kuwa ndani yake vikaweza kuwawa kwa upanga na mji ule ukawa umewekwa wakfu kwa ajili ya Mungu aliyeweza kupeana ushindi mkubwa na ndipo tukaona ya kwamba baada ya Musa baada ya Joshua kutangaza habari hizo ya kwamba mji ule umekuwa wakfu aliwaalifu wana wa Israeli ya kwamba asiweze kukuza chochote ndani ya mji ule maana yote vimewekwa waqfu. Jadi kitu kichochete kilio na uhai, kimeweza ku uh, kabisa kabisa isipokuwa rahabu na nyumba yake ama na jamii wao. Na katika awamu ya 4 ya kwamba kulitokea mtu mmoja miongoni mwa wale wote wana wa Israeli aliyoweza kudhubutu kugaili agizo lile liloagizwa agano la Mungu na wana wa Israeli likawa limevunjwa na mtu mmoja aliyoitwa Akan Akan alivuja sheria hii ama alitenda dhambi hii kwa kukufuru Bana alikuwa amesikia habari hizi zikiwa zimetangazwa na hata alipotenda jambo hili na akaweza kuchukua vitu vilivyowekwa wakfu huko akipuuza amri iliyokuwa imetolewa ya kwamba msiguze kitu kiliowekwa wakfu msijemkaji mkajirani nyinyi wenyewe na kukuletea wana jeshi la Bwana tabu yeye alipuuza na akaweza kufanya alivyopenda penda akachukua njoho ya kibaberi akachukua pia shilingi mia miambi, eh, mbili na pia akachukua baadhi ya fedha na dhahabu za zamani ya shilingi hamsini fedha pia zilikuwa zimewekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya hekaru na hivyo zikatawa zote ambazo ni fedha na dhahabu za zingechomoa bali ziliweza kuchukuliwa ziweze kuwekwa katika hasina ya hekalu la Mungu. Na wapendwa tupaona ya kwamba sheria hii baada ya kuweza kutolewa watu wote waliweza kusikia na ndipo basi mji ule ukaa umewekwa wafu kwa, kwa amri jeshi mkuu wa jeshi la binguni na ndipo basi hata baada ya mji ule kuangushwa jambo hili lilirudiwa tena na ndipo wakaambiwa kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye ameweza kuangusha milango makuta zile ndefu na Mungu ndiyo amepigana akiwatumia basi pek mateka yote uh, litakaloweza kutekwa kule ni la bwana kwa hivyo mungu kwa uwezo wa neno lake ndio aliyeweza kuangusha utazile uh, uh, uh, uh, uh, za Yelipo na hivyo vyote vilipeano kama kama uh, uh, uh, wapuo kwake basi ba, basi ijapokuwa wana wa Israeli walisikia na wakukubali jambo lile ulikuwa na mmoja miongoni mwao ambaye aliweza kupuuza na akaona na akachukua nafasi ya Mungu ya kwamba yeye ndiye ame, amefanya kazi ile na hivyo ana budi kuweza kunyukunya kwa vitu viliowekwa wakfu hii ilikuwa inadhihirisha wazi katika kutia gano hili wanatambua Mungu ndiye amewashindania lakini huyu ambaye alikuwa ni Akan aliweza kuchukua nafasi kuwa ye ndiye Mungu na wapendwa Lipo tukaona ya kwamba akaweza kuchukua hiyo joho nzuri ya babeli na ndipo tukaona ya kwamba uchunguzi ulipoanza wa baada ya Joshua kutuma jeshi kwenda katika hai na kuweza kupigwa vibaya sana na miongoni mwa wa watu darazini na wa sita, na sita wakaanza kuangamia kwa upanga ipo Joshua siku mzima pamoja na wazee wa wa Karala kifudi wakililia Mungu. Wakilia mbona ulitufukisha wakati kutoka ngambo ile ya bahari ya, ya, ya Mto. Hawa ndiyo wakanani na sasa tumeanza kupigana na wao na wameweza kututandika na kuweza kupewa kisogo na jeshi lako. Yema taifa mengine makubwa makubwa yatakaposikia vile hai imeweza Banya ni watazunguka na kuungana pamoja na kutuondolea sizi katika nchi hii. Nawe baba utafanya nini Joshua kaweza kumlilia Bwana. Na nipo akaambia Yoshua wacha kunilia inuka kuna dhambi miongoni mwa kambi ya Waisraeli. Basi ikawa sasa badara ya kulia na kuomboleza Ilazima kuweze kufanywa uchunguzi na ndipo ukweli uweze kupatikana. wana Bwana alisema sitakuwa pamoja nanyi mpaka mtakapo liondoa lile chukizo lilo ndani yenyu dhambi iliyo ndani yenyu iweze kuondolewa. Na tukaona ya kwamba basi kukatangazwa kuna dhambi ambayo imetendeka, agano la Mungu na watu wake limevunjwa ijulikana ya kwamba tangu kutoka ya jangwani Mungu sasa aliweza kufanya upya agano lake na watu na Waisraeli wote wanaume wakaweza kutahiriwa kutahirishwa na walipotahirishwa watu waka kuweza kula pasaka hivyo ni kusema ya kwamba Mungu akawa ni Mungu wao na wao ni watu wa Mungu na sasa hata hawajaenda mbali pale pale ndipo tunaona wamevunja agano lile na bwana nasema wameweza kuchukua vitu vilivyowekwa wakfu pia wameweza kuiba. Ukweli wa mambo ni ya kwamba uchunguzi ukaanza na kutatangazwa watu wajitakase. Na haukuanza mara moja maana neema za Mungu zinakuwa nyingi kwa wenye dhambi hivyo bwana alivyo kuwa na mgurumia, Akan aliweza kusita sita kwa siku wa kadha lakini neno la bwana linasema huruma zake nyingi zinapokataliwa mbali na wanadamu basi mwishowe ye analete adabu ambaye ni hukumu akana tap aliposikia hayo yote hakujali bali aliendelea kuwa na kichwa pigomo ndivyo ndivyo shetani anavyofanya watu wanapoingia ndani ya territory zake wana macho lakini hawaoni wana masikio lakini hawasikii ake analisikia haya yote lakini alijifanya kana kwamba hasikii ya ndipo basi ikawadia upelelezi sasa uanze wataweza kupelelezwa kutoka kabila moja mpaka kabila nyingine Kabila lile litakapo kupatikana liko na udhuru ule wa u, wa wa kuonekana ku, ku. um, kama bwana weza, weza kuonyesha basi kabila lile litachunguzwa kutoka jamii kwa jamii tena nyumba kwa juma wa nyumba tena uh, watoto mtu kwa mtu ndipo yule alie na hatia hii aweze kupatikana bali na haya yote akan alikuwa bado nikizui nikiziwi na nikipofu hakuanasikia wala kuona lakini alikuwa amekumbazwa na yule Mungu wa ulimwengu huu ambaye anakumbaza watu wa Mungu Yasi ya kwamba wana macho lakini hawaoni wana masikio lakini hawasikii hata neno linapotangazwa ya kwamba tuko katika wakati wa hatari na ni wakati wa kuweza kujipatanisha na Mungu wetu ndipo basi tukaona ya kwamba katika ile harakati ya upererezi kutoka kwa kabila zote za wana wa Israeli kabila la Juda likaweza kudhihirishwa lililo na shida na hata hivyo aka na kuweza kudhubutu kuweza kusema ni mimi bali wakaanza kujunguswa kutoka jamii mpaka jamii ingine jamii yao akani ikaweza kulengwa wakati huu wote akani bado anaona lakini bado anakaa mdomo wake hauwezi kupunguka basi jamii ile yao ikaanza kuchunguzwa nyumba mpaka kwa nyumba nyumba ya baba yake ikaweza kuchaguliwa bado wakati huu yeye bado ni kiziwi ni kipofu na hawezi kuongea basi nyumba ya baba yake ikaanza kuchaguliwa moja kwa moja na ndipo basi tunaona yeye na ndugu zake wakaanza kuangaliwa moja kwa moja ipo Bwana kidole cha Bwana kikamlenga akaonekana ni yeye. Ndipo hapa tunaona yoshua akimuuliza kwa makini. Ebu nieleze ndugu yangu Jambo gani hili ulilolifanya hata likaweza kutabisha watoto wa, wa jeshi la Bwana? ipo anasema ya kwamba kweli mimi nimetenda dhambi maana niliangalia katika katika matika mateka nikaona joho nzuri ya Babeli ashekeli mbili Na ni na pia dhahabu iliyokuwa na dhamani na fedha zilizokuwa na dhamani ya Shekele ya hamsini Basi nikaweza kuzichukua na nikazificha katika hema yangu chini ya mchanga. Amekiri baada ya kuona hakuna jina hakuna lingine amejulikana. Sasa anajaribu kuweza kusema ndiyo nilifanya ili aonekana kwamba atajiokoa. Neema za Mungu zilipokuwa zingali wazi alizikatalia mbali na kusipungia macho. Huruma za Mungu zilipokuwa wazi wazi hakuweza kuzipokea. Lakini alipolengwa na kidole cha Mungu akani akaweza kukubali kweli aliweza kufanya dhambi ile. Bara moja hapa ndipo tunaona ya kwamba wakati mwingi dhambi inapolemea ndani ya mwanadamu inaangamiza dhamiri ile ambaye roho wa Mungu anakaa ndani inaoendelea kukustaki na kwa hivyo lambi hii iliyokuwa ni ya mauti ilikuwa ni dhambi ya, ya ya kutamani uvunjaji wa sheria ya kumi na tunaona mzizi wa dhambi hii umeweza kuangamiza wengi atukaona ya kwamba hii ni dhambi ambaye mara nyingi inapuuzwa sana ya kuwa na hali ya kutamani ama kiburi cha kutamani vitu vya wengine unapoangalia neno la Bwana linasema usiweze kutamani kitu cha jirani ya, uh, usiweze kutamani nyumba ya jirani yako mtamani mke wa jirani yako ukitamani mjakazi mtu wake wala mjakazi wake wala wa kiume wala wa kike wala punda wake wala ng'ombe yake kwa sababu ukitamani utaanza kuziba utamani ni dhambi ambaye imekolea sana na inaendelea pole, pole mpaka inakolea inakuwa ni nita, inakuwa ni tabia aliweza kuanza kazi hii huko nyuma inaonekana mpaka dhamiri yake ikawa imekufa yasi ya kwamba hata ilipokuwa inatajwa ya kwamba kuna dhambi ndani ya kambi ya Waisraeli yeye hakujali maana dhamili yake ilikuwa inakufa hata we ni shahidi ya kwamba unapovunja sheria unapoenda tanda na mpango wa Mungu kila wakati unajihisi ya kwamba kuna mustaat kuna kuna kitu kinakustaki ndani yako lakini unapoendelea ile sauti inapoa na hivyo unapoendelea kufanya dhambi hiyo mara ya pili na mara ya tatu unaonekana inaonekana yule roho wa Mungu anaokaa ndani yako katika dhamiri yako anapoondoka nje yako unakuwa hauna dhamiri tena maana hata hausikii kana kwamba unatenda dhambi na hivyo unaendelea kufanya uovu na hata unaendelea na inakuwa ni tabia yako. Dhambi hii tunaonywa sana tuangalie sana ili tusije tukaweza kuanguka kwa dhambi hii. maana ni dhambi mbaya. Na tunaambiwa ya kwamba hakuna wakati wote utakapochanganya ukweli na uongo. Hautaabudu Mungu na uweze kuabudu Mammon. Ndipo wakati neno la Bwana linasemwa uwezi kutumikia mabwana wawili. Ni ukweli ya kwamba utapenda either dhambi ama utapenda haki. Ndipo basi kaambiwa tuangalie sana na tujiangalie katika hiyo hali ya kuweza kuwa na toyo. Maana uzima wa mtu hauko katika vitu alivyo alivyonavyo. Ndipo basi tunapoendelea kuangalia mtumishi wa Mungu anatuambia kwamba ujiangalie sana tusije tukawa na hiyo cho, hiyo choyo na pia hata tukaambiwe tuangalie sana hii mambo ya kuvunja sheria utamani watu wa watu na mabwana wa watu isiweze kuwa miongoni mwetu maana Biblia inasema washarati usitajwe kwenyu wala uchafu wote unaoambatana na, na mambo hayo. Na hapa tunaona ya kwamba Akan kwa sababu ya kuwa na tamaa hii aliweza kuangamia. Na tuliona pia kuna wengi ndani ya Biblia wanaotajwa walikuwa na tamaa kama hii hii nao waliweza kuangamia naona Judas tunaona uh, tunaona Safira na mke wake Anania na Safira na yule aliyepina kubwa la hii hali ya kutamani ni shetani mwenyewe alilotamani kiti cha Mungu kule juu mbinguni na tukaona ya kwamba kwa sababu ya kutotosheka na yale aliyokuwa amepewa na alikuwa amepangwa akapambika unaposoma katika kitabu cha Ezekieli 28 anasemekana alikuwa amepambwa akapambika lakini hakutosheka na ile Mungu aliyekuwa amempa bali alitamani kuwa na kiti cha Mungu na kwanza na kuwazua mawazoni ni mwake akisema ya, ya kwamba nitainua kitu changu cha enzi nami nitakipeleka juu ya kiti cha Mungu cha enzi ili mimi niweze kujifananisha na ye aliokaa juu ya nami niweze kuabudiwa Na basi alipokuwa na tamani hiyo Biblia inasema alizushwa alishushwa mpaka kusimu hivyo kumbe unapotamani yale yasiyokustahili padara ya kuinuka unateremka na hivyo ndivyo ilivyofanyika kwa rusfa aliyekuwa nyota ya asubuhi aliyetamani kiti ya Mungu aliteremshwa mpaka kusimu na na hukumu yake ingali mfukoni mwake anangojea kuteketezwa na moto wakao na kibriti na hivyo anatafuta watu wewe na mimi ili tukimwamini na tukikataa kuamini neno la Mungu tuweze kuangamia pamoja naye na maraika zake moto ambaye ni wa milele uliowekwa na uliyohakishwa na uliyotahrishwa haujawekewa wewe wala mimi wala kiumbe kingine chochote duniani bali imeweza kuwekwa kwa ajili ya rusfa shetani kutoka na maraika zake basi mambo haya yote ikiwa ni maonyo kwetu tunastahili kuweza kuiangalia sana katika hali hii ya tamani imelete farakano kubwa katika ulimwengu ipo unaona ya kwamba maskini wanachukia sana matajiri matajiri kwa sababu nao wanatamani kunyanyasa sana umaskini inakuwa sasa wanawatumia kwa vibaya na ndipo basi unaona ya kwamba tamaa hii inaendelea kuleta mafarakano miongoni mwa jamii ya watu wa Mungu. Na hivyo matajiri nao wanaendelea kwen, kuangamiza ma masikini huku masikini wakiendelea kuwachukia matajiri na ukweli ni ya kwamba jambo hili tusipoliangalia itaweza kuwazuia wengi pale mlangoni wa kuingia binguni manake liko mpaka miongoni mwa watu wanaojiita wa Kristo. Na ndipo basi bali na kuweza kuwa na dhambi hii katika ulimwengu mzima. Inaonekana watu walioitwa kwa jina la Ukristo wamelemewa sana na hali hii. Na tukaona ya kwamba hata wanaoshughua vitu vinaoitwa wakfu ama zinawekwa wakfu kumbuka ya kwamba vyovyote vile ambavyo zimewekwa wakfu unapozitumia zinakuletea raana wewe na jamaa zako ikikumbukwa ya kwamba katika amri ya pili inasema mimi ni Mungu mwenye uwivu huku ninawapatiliza wana uovu wa baba zao kizazi cha tatu na cha nne na wale wanaonitukia huku nikiwarehemu alfu alfu wanao itenda. hivyo unapochukua vitu vilivyowekwa waku unaletea unaletea shida watoto wako na watoto wa watoto wako na vizazi kutoka zand mpaka for the generation wataweza kushikwa na laana hii. Na unapoangalia hapa mfano mzuri, akan mwenyewe ndiye alioiba. Labda hata mke wake hawakuwa na habari, labda hata watoto wake hawakuwa na habari wa kike jamii yake yote haikuwa na habari lakini aliposema niiba kabuti moja ya kibaberi iliyokuwa nzuri sana hata wakati huu anaposhikwa bado anasema hii kabuti ilikuwa nzuri sana ilikuwa inanifaa kuwa nayo na kuichukua na ndipo akasema basi uh, alipokiri jambo lile anaenzea kusema ni kabuti nzuri na ndipo basi akasema mahali ameficha inaonekana wazi familia hawakuwa na habari lakini kwa sababu ya dhambi hii na Mungu anasema anawapatiliza wana uovu wa baba zao kizazi cha tatu na cha nne wale wanaonichukia huku ni kuwarehemu alfalfu jambo hili liangamiza familia yake yote wakampigwa na mawe na wote wakafa na wakachomwa na moto kwa hivyo watu wanaoitwa kwa jina la Mungu tunaonywa kimbele tuweze kuwa hata bali na kuwa na msimamo mzuri katika imani. tuangalie sana tukiweze kuchukua vitu vinayokuwekwa waku Kwa Kristo wengi wanakuja kanisani na tunaona ya kwamba wanaendelea kuimba Mungu na kumnyang'anya hata sio kuiba. Biblia inasema wananyang'anya zaka na sadaka. Na wanaona ya kwamba baadhi ya zile ambaye Mungu amewapatia basi hii zaka ni nzuri sana ni kama joho nzuri la kibabeli na inaharibu dhamiri zao na tabia yao nzuri na uhusiano wao na Mungu na kuwa leo hawaangamii kama vile hakanalivyoangamia neno linasema mwishowe wataangamia kwa sababu ya kuwa na tamaa ya vitu vilivyowekwa waku tunamnyanganya Mungu kila siku nguvu na tunauliza tumemnyanganyaje basi achani dhambi achani iletea hata nchi za za hata taifa hili la Waisraeli eh, matatizo watu wakakufa kwa hivyo mtu mmoja anaweza kuletea hata watu wa Mungu na na, na, na taifa nzima ida kwa ajili ya kuchukua vitu vilivyowekwa wakufu. Jana tuliona ya kwamba watu wanaoweza kuangaliwa sana katika kanisa ni wale wanaojiita wa Kristo badia, wanaoendelea kujita eh, wa Kristo lakini wanaenda tando kabisa na neno la Mungu huku wakiweza kuchukua vitu vilivyowekwa wakfu huku watieendelea kupinga kweli wa neno la Mungu. Hawa ndiyo wanazuia baraka ya Mungu kwa watu wa Mungu na wanampatia shetani na mwanya aweze kujitukuza. Kwa hivyo wakati kanisa na watu wa Mungu wanapoona kuna shida, waweze kutofuta ndani yao kuna akani na kani huyu akani huyu aweze kuondolewa. Na Mungu mwenyewe anahakikisha kwamba atazihirisha hawa makani kila wakati wanapokuwako basi tunaona hata wao wenyewe hawatakuwa wakikiri dhambi mpaka wakati ule watakapopatikana ndipo wanaposema ndio nilifanya na hii wakati inakuwa ni mgumu kwao Ana neema ya Mungu inakuwa imefungwa nje kwao Dipo basi tunaona hata Akani aliweza kuona dhambi yake, alijua vile alivyo fanya, yale yote iliyofanywa kwa ajili ya kutafuta hii dhambi, alikuwa anaangalia ilio kilikokunaliwa kwa sababu ya kufa kwa wale wanajeshi, Joshua na, na wazee jinsi walivyorana wajua kule jang kule katika eh, mbele ya sanduku la Mungu, aliona siku hiyo yote na siku kadha wakadha wakapewa nafasi kuweza kutoa dhambi hii lakini kwa sababu yeye alikuwa ameangamiza dhamiri yake angeweza ku kuonyesha ama kutoka hadharani lakini baada ya we, yeye kutajwa ipo anasema ya kwamba nilifanya dhambi na nilichukua njoho hii ilikuwa tu ya kudhihirisha kweli hivyo ndivyo ilivyo lakini yeye alidhani ya kwamba atajiokoa kwa sababu hata ametaja lakini wakati ulikuwa ame, alikuwa amepitwa na wakati hapa hakukuwako na toba ile Mungu wanaotaka toba ya kusikia uchungu kwa ajili ya dhambi toba ya kuungama dhambi ilikuwa tu ni kwa sababu nimepatikana basi aidhuru basi tunaona ya kwamba tunapoungama dhambi zetu kimbele unajua makosa yetu na tunasikia uchungu wa dhambi Unapo un ungama, Mungu anaendelea kutusamehe na ndipo siku za mwisho wale wote watakao kataa na dhambi zao wataangamia kama akani wakati huo kutakuwa na upelelezi wa nyumba kwa nyumba lakini Mungu anaojua mwanzo mpaka mwisho atatangaza habari ya dhambi zote zilizotendwa katika silini na zitatangazwa hadharani na wote wataambia ondokeni kwangu nini mnao uovu Wapendwa unapoangalia hali hii inakuletea nini inakuonyesha ya kwamba katika Ukristo wetu leo mambo leo tunastahili kuangalia sana maana katika awamu hii ya 4 ya ulizi kuanza kulidhi nchi hii ya Ahadi kunaletea waKristo hali ya sida kubwa sana wanaopaanza kulidhi mambo ya kanani ya mbinguni wakiwa bado wako hapa hapa na leo ningependa tuweze kuangalia sana juu ya kitu hiki kinaoitwa kimewekwa waku ipo tuweze kuona kweli kama hii ni kitu kinaoweza kutuletea shida ama ni nini Unajua Mungu mwenyewe wapendwa katika maandiko matakatifu ameweza kuzungumza tena na tena juu ya zaka. Na anasema, anasema hivi, katika mapato yetu yote tunayoyapata katika ulimwengu huu kabla hatujaanza kuyatumia Mnastahili kumheshimu Mungu kwa sababu yeye ndiyo anao tupatia mapato haya. bibilia yangu takatifu inasema hivi. Ya kwamba umheshimu Mungu kwa mali yetu na umheshimu kwa malibuko ya mazao yako yote ndio ni kwa, kwa mujibu wa kitabu cha mezali tatu, haya ni ya tisa. wana anasema umheshimu yeye kwa mali yako yote wewe uliyemkristo wewe ulie mwana wa Mungu wewe unaomwamini Mungu Yehova aliyeumba mbingu na bahari na chemi za maji anasema e hey, mwanadamu niheshimu kwa mali yako yote na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Katika mazao na katika mapato yote ambaye mimi na wewe tunapata siku hii ya leo. Ukikumbuka ya kwamba hata uhai ulio nao wewe mwenyewe unajua ni uhai wa Yehova. Ana mwibaji mmoja aliimba ya kwamba Bwana asipokuwako, hawezi kukaa hata nukta, hata sali moja hawezi kukaa. Kwa hivyo uhai ulio nao ni wa Bwana. Uzima ulio nao ni wa Bwana. Mali ulio nayo ni ya Bwana. Hivyo yeye hataki kuichukua hiyo mali yote na ni yake. Ukumbuke hivyo ya kwamba anaweza kuchukua na kudae yote ni yake maana wewe uwake Na kila kitu ulicho nacho ni chake. Nakumbuka hadithi moja ya Bwana mmoja aliyekuwa Bwana kweli alikuwa na mali nyingi na alikuwa amefanya kazi kubwa sana ya kuweza kukusanya mali ile yapiwa na mke wake walikuwa wana upendo walikuwa wanapendana sana walikuwa kila wakati wanaendelea kutukuza Mungu tabia yao iliweza kufahamika sana kila mahali ni watu wanaomcha Bwana lakini siku moja yule Bwana akaingiliwa na hali hii ya kiburi akawa sasa amuoni mke wake kana kwamba ni mtu anaona wake wengine ama wanawake wengine huko nje na hivyo akawa anaona sasa kitu kilio bora ni kuweza kumpatia mke wake taraka na akamwambia mke wake sikiliza mimi nimechoka na wewe na saa hii nataka uingie katika nyumba hii na katika boma hii uchukue vyote au katika nyumba hii mi nimetoka na wewe na ninakupeleka kwenyu ndipo basi yule mwanamke aliyokuwa mcha Mungu akamuuliza bwanangu unataka nifanye hivyo ehhe unataka ni kunipereka kwetu ehhe na unataka nichukue chochote kile ninachotamani katika nyumba hii ama ninachokipenda ehhe basi mimi nitafanya hivyo yule bwana akaenda zake kulewa kule aliyoenda kulewa na akalewa kabisa na siku ya kwanza akaja akakuta yule bu, yule mke hajachukua chochote Siku ya pili akamwambia nikikukuta hapa kama chechote chochote nachotaka hapa na uondoke hapa nitakuangamiza. Na kwa kweli aliweza kuja akiwa mlevi sana na akiwa na upanga mkononi mwake. Na bahati mbaya ama jambo lililotendeka ni ya kwamba kwa sababu ya ulevi wake Aliingiza gari lake kwa mtaro kabla hajafika nyumbani. Na hivyo akaweza kujimudu na akatoka kwa gari. Na akaweza kukwea na akaingia kwa nyumba yake aki anakuelekea kwa nyumba yake akiwa mlevi. Na pale maanake kulikuwa kumenyesha akaanguka. Na alipoanguka basi majirani wakamuita mke wake. Na wakamwambia mzee wako amelala pale ndipo yule mama akaja aliyekuwa anampenda sana yule mme akawambia watu nisaidieni tumbebe tumuingize kwa hili gari gari ile likaweza kutolewa na likaweza kuletwa karibu na nyumbani na akawekwa ndani ya lilo gari ndipo mama akarudi ndani ya nyumba akachukua baadhi ya nguo zingine za mume wake huko naye akachukua nguo zake na yule mama akaingia kwa lile na akaendesha ile gari kwaka kwao alipofika kwao mama na baba yake wakashangaa imekwaje leo usiku huu ndipo akawaambia mnisaidie kumchukua mume wangu akapewa chumba na mme akawekwa kwa ile nyumba na yule mwanamke akamweza kumlaza vizuri na kaweza kulala pia na yeye. Yule mwanamme alilala mpaka mchana the following day. Na ndipo alipoamka akashangaa ako wapi. Ipo mara moja akamwona mme, mke wake. Akamuliza unafanya nini hapa? Hapa ni wapi? mke akamwambia sikiliza mume wangu. Ulinipa ruhusa mimi nitoke kwa nyumba yako na nilitoka. Na akamuuliza ulitoka uko wapi? Hapa wapi Ni kwetu hapa. Na mimi nafanya nini hapa? Akamwambia mimi uliniambia nichukue chochote kile ninachokipenda katika nyumba yako. Na kwa sababu hakuna kingine mimi ninachopenda ni wewe tu ninapokupenda basi nikakuchukua mara moja na nikakuleta kwetu na sasa tutakuwa tunaishi na wewe hapa maana kwetu hakukaliki yule mwana mme alishangaa akaona aibu akaweza kushindwa atafanya nini ako kwa wakwe zake huko ndio amelala na sasa pombe imetoka kwa kichwa sitaki kumalizia hadithi hii lakini nataka ni ya kwamba mke huyu alijua ya kwamba vyote vilivyokuwa pale vilikuwa vyao na hivyo kitu ambacho aliona ni ni kuchukua huyu mume wake kwa hivyo wewe na mimi tumali ya Mungu na Mungu anaposema tumtolee maribuku tumuheshimie kwa maribuku na tuweze pia kumpatia nafasi katika maisha yetu ni kwa sababu sisi ni mali yake na yeye anatu, anatu anataka tuweze kujua ya kwamba sisi bali na mali sisi wenyewe ni mali yake na ndipo basi umheshimu bwana kwa mali yako na kwa malimbuko yako yote katika mapato ambayo Mungu anaendelea kutupatia wapendwa, hataki mapato yote hiyo isiwakuwa ana haki ya kuyachukua. Lakini kuna sehemu moja tu anao sema ni yake katika mapato ya haijalishi kama ni Mkristo, haijalishi kama ni Muislam, haijalishi kama ni muhindu haijalishi kama ni mkosadini, haijalishi ni nani, bora ikiwa wewe una uhai wa Mungu, Mungu anadai temu moja ya mali ulionayo nayo ni gani hiyo unapoangalia katika kitabu cha Warawi 27:30 anasema zaka yote ya nchi kama ni mbegu kama ni matunda hiyo ni ya Bwana na ni takatifu kwa Bwana imewekwa wakfu kwa, kwa Bwana ni sehemu moja ya kumi Na kwa nini Mungu anataka kupeleka zaka Hii ni fundisho analo sisi wanadamu ili tuweze kumweka nambali moja katika maisha yetu sisi. Hipo bibilia inasema hivi. Ni lazima uweze kutoa zaka. Ya, mapa, ya, ya mazao yako yote. Katika kumbukumbu kumbu ya Torati ni 14 aya ya 22. Anasema ni lazima utoe usikose kutoa zaka ya fungu la kumi katika maonjio ya vitu vyako yatokaa katika shamba lako mwaka baada ya mwaka. Nawe utakula mbele ya Bwana katika pahali palipowekwa. zaka ya paka yako na mafuta yako na wazalio wako wa kwanza wa ng'ombe na wambuzi ili uweze kupata kujifundisha kumcha Bwana. Kwa hivyo kutoa na kurudisha zaka kwanza ningependa ijulikane kwetu sisi zote ya kwamba atutoi atii kutoa tunamtolea Mungu ni kurudisha tunarudisha zaka mana vyote tulivyonavyo kutoka uhai wetu ni mali ya Mungu na anataka tumrudishie sehemu moja ya kumi Katika zamani zile za wana wa Israeli Mungu alisema saka iweze kuwa ikitolewa na itatumika kwa njia gani Unapoangalia katika kitabu cha ja hesabu one Akasema zaka itakuwa ikifanya kazi gani? Anasema hivi: maana wana walawi Lawi nimewapa zaka sehemu ya kumi uwe ndiyo ulidhi wao wa utumishi wanao kutumika." Kwa hiyo zaka ilikuwa imepewa Warawi ambaye hawakuridhi katika nchi ile ya kanani lakini Bwana aliwapatia fungu la kumi na watabila kabila wote wa kabila zote za wana wa Israeli sehemu ya 10 watakapokuwa wakitoa katika mazao yao katika manafugo yao katika kila kitu mapato yao itakuwa ikitumika kwa Walawi Walawi hiyo ndiyo urithi wao na Walawi walikuwa watu waliokuwa dio wanao enlea kupatanisha kwa maana kuhani mkuu alikuwa anatoka katika kabila hili la walawi kwa hivyo walikuwa ni makuhani walikuwa wapatanishi wa Mungu na watu wake hivyo ni kusema walikuwa ni wahudumu wa kudumu katika hekaru lagongo wana akaweza kuwapatia sehemu ya kumi iweze kuwa ndiyo ulizi wao hivyo akatangaza kwa kabila zote katika utumishi wanaotumika hekaruni ama hema ya kutania wamepewa sehemu ya kumi Yesu alipokuja duniani alipenda kuwekea kipao mbele mambo ya zaka katika sabu cha three 23 23 anazungumza na watu waliokuwa wamekea pia uh, zaka na sadaka uh, uh, eh ndele sana lakini walisahau mambo mengine. Anasema hivi. twenty 23 Anasema hivi kwa hawa watu waliokuwa wakuu wa dini. Anasema a, anasema namlaaniwe. Nyinyi nyinyi walimu wa, wa dini. Ole wenyu waandishi na Mafarisai wanafik nyinyi wakuwa mnalipa zaka na nane na bidali na jira vitu jira, vidogo vidogo sana lakini umesahau mambo ya mambo makuu ya sheria yaani adili na huruma na rehema na imani Hayo inawapasa kuweza kuyafanya a uh, pamoja na hayo mengine mnaoyafanya. Kwa hivyo Mungu Yesu akasema kwamba bali na kuweza kuahurumia na kuwafanyia wema wale walio na shida aina mbalimbali. Muendelee pia kufanya hivyo na mtizao pia na zaka, na sadaka hawa wafarisai na waandishi na, ma, na, ma, na na na na na waku wa dini walikuwa wanajiweka kipawa mbele ya kwamba wao kwa sababu wanatoa zaka basi wamekubalika mbele za Mungu kuliko watu wengine wote inekumbukwa ya kwamba siku moja walienda kuomba wa, kuomba pale katika hekaru mtosha ushuru na mtu mmoja aliyekuwa mfarisai pale Aliyekuwa anajipiga piga tiki kifua akisema mimi mimi natoa zaka na ninafunga mara tatu kwa siku kwa wiki Ndisi, mimi si kama mwenye dhambi yule mtosha ushuru na Biblia inasema mtosha ushuru akanyekea akasema e Bwana nihurumie mimi mwenye dhambi na alienda akiwa amebalikiwa kuliko huyo mwingine Paulo anasema bali na hiyo Wakati Yesu alipoweza kutoa habari njema na akaweza kukabidhi wanafunzi tukumu la kuweza kwenda kupeleka habari njema ama vile alivyoweza pia kutupatia ya akisema ya kwamba nendeni katika ulimwengu mzima mkaweze kutangaza habari njema mkiwafanya watu wote kuwa wanafunzi wangu na kila aminia akibatizwa katika jina la baba la mwana na roho mtakatifu akasema hivi katika kitabu cha Wakorindo wa, wa kwanza, isa, haya kumi na 14 anasema hivi eh amjui ya kwamba wafanyie kazi hayakaro wanakula katika hekaru na wale wanaofanya kazi katika madhabahu wanafungu katika madhabahu haya na Bwana hivyo hivyo ameamuru wale wanaohubiri habari jema waweze kukula kwa hiyo. Hivyo wewe unapotoa zaka na sadaka kumbuka ya kwamba kuna watu wengine wanaohitaji kuweza kusaidiwa kuepeleka habari hizi njema. Wahubiri wameweza kuruhusiwa kusaidiwa na wale wanaowahubiria lakini hata hivyo inaonekana duniani bali na wahubiri kuweza kupata kibali hiki. Wameweza kuexploit watu sana. Lakini Mungu anasema bali na hiyo usiweze kufungia macho kutoa zaka na sadaka. Wengine wanasema sitatoa tazo zaka na sadaka wahubiri wanakula Hekina wanasema ma Mungu hakulipa pesa, ndiyo Mungu hakulipa pesa, lakini wale wanaohudumu katika habari njema, Bwana amewapatia kibali kuweza kutumia yale yanaotolewa na hawa. Kwa hivyo walawi wa leo ni wahubiri. Na Mungu naye anasema wahubiri nao wameweza kujika kujishikamanisha na mambo mengi walawi hawakuwa wanalima walawi hawakuwa wanafanya biashara walawi ilikuwa kazi yao ni kukaa kwa magoti wakiombea taifa la Israeli leo hii tunaona wachungaji wana mbiashara makubwa makubwa hata hawana nafasi ya kuombea kundi walilopewa na Mungu. Hivyo wanakula kuwili, wanakula kule na wanakula huku na hata kazi waliopewa wameshindwa na kuifanya. Wapendwa, endelee pia kukumbuka wahubiri sana maana inaonekana wamepotea njia. Wameacha njia iliyonyoka, wakaingia katika mambo ya ulimwengu huu, wakaanza kujitajirisha na kutafuta. Na sisemi ni vibaya mhubiri kutajirika La, lakini eh, unapata nafasi hata yangaawa ya kuombea wale unaohudumia? Ama kazi yako ni usiku na mchana ni kutafuta pesa tu. Lakini nataka ijulikane ya kwamba Wakati huu ninapoongea juu ya vitu viliyowekwa wakfu, zaka na sadaka zimewekwa wakfu. Basi Katika kutoa zaka kumeweza kuhimiswa sana na Mungu kwa sababu yeye mwenyewe si sikini lakini anasema hivi. Katika kitabu cha ja na 24 ya kwanza nchi na vyote vinavyojaza ni mali yangu dunia na wote wanaokaa juu yake ni mali yake kwa hivyo anaposema rudisha zaka na utoe sadaka sadaka unatoa kwa hiali zaka ni lazima ni ya Mungu unarudisha na sadaka ndiyo iliyo ya muhimu zaidi manake. Sadaka unapotoa ni lazima uweze kujinyima. Na unaona ya kwamba unapotoa zadaka sehemu ya kumi na unapotoa saka sehemu nyingine kama hiyo inaumiza roho sana. Kuna kujinyima kwingi pale. Lakini wengi hata leo wanarudiza zaka lakini hawezi kutoa sadaka. Bwana anasema ya kwamba kuna zaka na kuna zadaka Kwa sababu Mungu ndiye anao nafasi ya kupata utajiri huo. Katika kumbukumbu -kumbu ya Atharati kumi Na kumbukumbu ya kumi na nane na nane Anasema ya kwamba kumbuka Bwana Mungu wako ambaye yeye ndiye anaokupatia uwezo wa kutajirika Kwa hivyo umkumbuke Bwana Mungu wako, ana ndiye akupea nguvu za kuweza kuwa na mali Na bali sasa ndipo unapomkumbuka huyu nao kupa uwezo, anasema hivi katika Zaburi na na sika aya nane anasema hivi Peteni bwana utukufu kwa jina lake peteni sadaka ukaingize sadaka hizo katika eh, katika eh katika sehemu ya bwana wakati tunapokataa kutoa zaka na sadaka anasema tunamnyanganya verses eight Anasema hivi. "Ee, hey, wanaadamu atamwimbia Mungu, lakini nyinyi mnaniibia mimi? Yani mnasema tumekuimbia nini? Bwana anasema tumemwimbia zaka na sadaka. Na hivyo anasema basi tumelaniwa ni kwa sababu tumechukua vitu wakfu wafu, akaaniweza kuchukua vitu vilivyowekwa wafu. Bwana anasema tunapokula zaka na sadaka. Na rana na tunaletea wana na watoto wetu Rana Mungu anasema ya kwamba mkanijaribu mimi, muone kana kwamba sitaweza kuwabariki Niwamiminia mi baraka kutoka bingu Nazo zijaye katika nyumba zenyu hata muweze kukoza mahali hili pa kujiweka. Baraki driver stand. Anasema hivyo. Eteni zaka kamili ili kuweze kuwaka chakula katika nyumba yangu mkanijaribu kwa njia hiyo asema wa wajesi uone kama sitawafungulia madirisha mbinguni naye waminia mibanaka hata mpa mkoze mahali pa kuiweka unapotoa kwa Mungu mtolee kwa furaha kwa sababu nataka kumpendeza Mungu Wakorinto wa pili tisa haya saba anasema kila mtu aweze kutoa kwa hiali kama vile alivyo kusudia si kwa huzuni wala kusukumwa maana Mungu anampenda mtu anaotoa kwa moyo mkujumu katika kutolea Mungu na kumpatia sadaka inategemea vile amekubaliki Wengi leo wanaambiwa utoe ndiyo ubarikiwe lakini Biblia inasema Mungu anataka utoe kwa sababu umebalikiwa Kwa sababu vipawa zawadi yako inategemea umebarikiwa kiasi gani. Kumbukumbu ya 16, haya kumi na saba inasema hivi kila mtu na toe kama awezavyo kadri ya baraka ya bwana alivyo kupa kama ni eh, wakolindo wa, wa hii ni Wakorintho Wakorintho wa pili nane haya ni ya pili maana kama nia iko kwa kadri ya, ya vile mtu alivyo navyo si vile as, asivyo navyo wakolindo wa pili kumi na mbili Mtu anakubaliwa Mungu anamkubali mtu kama alivyo navyo, si kama asivyo navyo. Hivyo Mungu hakuitishi kile ambaye hajakubaliki nacho. Anakuitisha kile ambacho amekubali kinacho. Kwa hivyo wakati huu uh, tunapoendelea kujitayarisha kwa ajili ya kuingia katika Kanani ya mbinguni. Kama vile wana wa Israeli walivyoweza kufundishwa fundisho hili baada ya kuweza kupata upatanisho tena na kuweza kuwa na agano lilioweza kufanywa upya pale Yoshua alipoweza kuingiza na kuwavukisha katika katika mto yordan wakaingia miguu yao ikakanyaga katika nchi ya kanani na hapo Mungu akaweza kuamuru ya kwamba lile ishara lilo kuwa li, liko miongoni mwa wana wa Israeli na kutahiri kwa wanaume wanaume wote waweze kutahirishwa na ndipo basi Mungu akaweza kudhihirisha amewakubali na wakakula pasaka na hapa ndipo tukaona ya kwamba basi wakaambiwa amri jeshi mkuu akaja na akamwambia Yoshua tazama Yoshua ile lwazo unaloanza na kuwazua tu ya mji ule ulio na nakutazilio ndevu mpaka mbinguni tu mjule uliyeonekana na wale wapelelezi hata wakakataa mimi nijitukuze wakasema kwamba haitawezekana na hivyo wao akaangamia na umatu wote ukaangamia katika jangwa. Sasa wewe Yoshua na Karebu unakumbuka mliona ile miji na hii kuta Na sasa unazitazama kwa mbali na unaona ya kwamba unatarajia kuangusha mji ule. Lakini unawaza na kuwazua unaona kweli haitawezekana. Bwana akamwambia Yoshua, mji ule nimeupeana mkononi mwako. Mfalme wa inti ile wa mji ule nimempeleana e la watu wale limewapa mkononi mwako na kila kitu kilichokul kilicho katika e, mji ule nimekiteana na ndipo Joshua alifiwa ya, ya kwamba mimi ninawa nitawatumia tu nita kama vyombo na hivyo yote, yote kiliyokule kule imewekwa watu kwa ajili yangu na yoshi wakatangaza maneno haya na kweli walipofuata maagizo ya Bwana Niku ya saba walipozunguka mji ule smara 7. Hawakaweza kujipanga na zile pembe zikaweza kupigwa tarumbeta. Na ndipo wote wakaweza kupiga elere kwa sauti ndefu na kubwa. Mji ule uta zake didi na inaonekana wazi kwamba watu wa walikuwa wameona ya kwamba hao wana wa Israeli hakuna wakati wa wote ule watakaojia katika mji ule maana imemkini wiki mzima wanakuwa wanasunguka kila siku wanafanya paledi na wanarudi katika katika kambi yao hivyo walikuwa wanaona sasa sisi tuko sawa hata walikuwa sasa wamepanda juu ya kuta wanaoangalia wakiwaje waki akisema sisi kutazetu ni ndevu na amwezi. Ijapokuwa kulikuwa na wengine walikuwa na hovu sana lakini wengi walikuwa wanasema sisi amwezi. Hapa kwetu ni mwiko. Hawakujua ya kwamba siku ya kuangamia kwao ilikuwa imewadia. Na ndipo neno linasema ya kwamba Bwana alipoweza kuona utivu huo akapomoa kutazile na vitu vyote vikatangazwa tena na Yoshua baada ya kuangamiza watu wote katika mji ule ya kwamba zimewekwa wakfu na msiguze kitu kiliowekwa wakfu usije ukajiletea rana na kutabisha watu wa Mungu wapendwa Mungu ametupatia wa nguvu Mungu amemtupatia uwezo Mungu ametujalia kuwa na afya tunafanya kazi mwezi unakwisha unapata mapato baka sehemu ya kumi ya mapato yako ni ya Mungu. Na mbali na hiyo anataka sehemu nyingine inayoitwa sadaka ya hiali inayodhihirisha uhusiano wako na Mungu uko kiasi gani. Sadaka ni kurudisha sadaka ni kutoa kwa hiari na kwa kujinyima. Kwa hivyo hapa ninaataka kutangaza nini? Ya kwamba sadaka Inastahili hata kuwa zaidi ya ya hiyo sehemu sehemu ya kumi maana hii inaonyesha uhusiano wako na Mungu uko wapi ni niwapatie mpano Unapoangalia mtu anaopata mapato ya shilingi tano kwa wow, kila mwezi hizo ni za dora na mwingine anapata moja yule anaopata uh, na mwingine anapata 100 watu watatu hawa acha nifanye hiyo hiyo hiyo hiyo mpana tu kama vile Yesu alivyosema Basi yule anaopata 100 zaka yake ni kumi ten dollars Yule mia tano zaka yake ni hamsini yule anaopata moja zaka yake ni mia moja Kwa kweli hiyo zaka inawaweka katika revo moja wote. Haijalishi wewe umetoa moja umetoa zaidi ya yule aliyotoa kumi zaka inawaweka nyote kuwa raini moja Lakini tunaporudi katika tazo sadaka yule aliyoweza kupewa mia moja akatoa zaka ya shilingi ku ya dora kumi akitoa dora zingine kumi za sadaka na yule aliyotopewa mia tano atoe dora ishirini na yule aliyopewa mia moja elfu moja atoe dora hamsini Ukiangalia katika macho ya mwanadamu utadhania ya kwamba yule aliyotoa hamsini sadaka ndiye ametoa nyingi. Lakini wapendwa unapoangalia pale ukweli ni ya kwamba yule aliyetoa aliyotoa, aliyotoa mia moja kulingana na hesabu ya viguni. Ametoa sadaka kidogo sana. Hivyo uhusiano wake na Mungu wa hali ya juu sana. Hata huyu mia tano uhusiano wake na Mungu unaonekana hakuna kujinyima, ametoa dola ishirini Lakini huyu aliyopewa moja anaonekana amejinyima sana, uhusiano wake na Mungu uko juu sana, hivyo ametoa sadaka sadaka kubwa kuliko wao wengine. Hiyo inadhihirisha uhusiano wako na Mungu. Kwa hivyo unapomtolea sadaka Mungu ni kulingana na vile uhusiano wako na we na yeye. Na anataka iwe kwa hiali Anataka uweze kutoa kwa kupenda kwako, sio kwa, kwa, kwa kusukumua Lakini zada, zaka hiyo ni yake Hiyo ni kurudisha unarudisha. Sadaka natawa. na unapo, toa. Na unapotoa, licha ya ni lazima kinakuwa na. Hivyo hiyo ndiyo inaleta level tofauti. Maana unaona yule aliyopata kumi amepita yule aliyotoa hamsini hata kama ina hamsini na sound viz kubwa. Manage kama wangetoshana yule elfu pe, eh, moja angetoa na yeye 100. Huyu aliyopewa tano angetoa pia na yeye 50. Ah, Lakini walipunguza, walisema Mungu hii atukufanya sana na wewe, hii hukua hiyo lakini yule aliyopewa miwa mia moja, mia moja. amesema Mungu hizi zote wewe ndiyo ulionipa na unaona anabaki na 80%. Na katika hiyo 80% kuna sehemu zingine kama ministry zingine utaendelea kusupport, unaendelea kusaidia. Maana Mungu anataka tujizoeze kutoa ten plus plus mpaka mwisho we toee vyote kwa Mungu. Ikiwa unashindwa kutoa sadaka leo kulio na amani. Yey mambo itakapokuwa mbaya utatokaje? hii mambo itakapokuwa mbaya utatokaje kwa nyumba yako hiyo iliyo na na umezoea mambo mazuri. Mungu anataka tutoke katika comfort zone, tuweze kuingia katika hali ya kujinyima. Na Mungu wetu aendelee kutusaidia ili tuweze kutambua mambo yaliyowekwa waku na yale ambaye eh, Mungu anasema ni yake pendwa ninashukuru Mungu sana kwa sababu ameendelea kutujalia ya kwamba anatuandaa kwa ajili ya kuingia katika kanani ya mbinguni na anataka tuweze ku experience uzuri wa mbinguni tukiwa hapa hapa anapokuja hawezi kubadilisha tabia zetu anakuja kubadilisha miili yetu hivyo ikiwa una upendo wa Mungu utaendelea toa yote kwa Mungu. na Ndipo utakuwa ukisema ya kwamba upendo wa Mungu mkuu unapita rugha zote. Unapita nyota zote hata na virindi. Upendo huu huadabu wetu sisi wenye dhambi. Wapendwa zaka ni sehemu ambayo imewekwa wapo. Na hii kuanzia hapa za bilianzia Eden. Ningependa uweze kuangalia katika kitabu cha mwanzo. Mwanzo mmoja Mungu alipoweza kuumba vitu vyote katika sehemu ya 20 na 26. Akasema na tumumbe mtu kwa mfano wetu na kwa mfano wake Bwana Mungu akamuumba mtu mume na akamuumba mtu mke wote waweze kuwa mawakili wake. Akawapatia vyote yeye chini yao. Na katika bustani akaweka akawapatia bustani iliyokuwa na matunda aina yote lakini akachagua moja kati ya hizo zote Kasema hii ni yangu msikule na mtakapokula hakika kufa. Biblia inasema dhambi ilipotoka kule binguni kaja hapa, wazazi wetu wakaja wakaambiwa, "Hii zaka hii ni nzuri sana." Mungu aliwazuia ili msiweze kuwa kama yeye, maana zaka ni ya Mungu. Hakuna mwingine anayostahili kukula ni ya Mungu. Wewe usahili kula zaka hiyo. Na hivyo unapoitoa, Mungu ameikana kwa walawi. Wa na ndipo basi rusfa akadanganya wazazi wetu, wakakula mti waliokuwa wamekatazwa matunda hayo hii walikula zaka vitu vilivyowekwa wakfu na kwa sababu walijiletea rana hata sisi tumeshikwa na rana hiyo na wewe na mimi tunasema walifanya vibaya sana wewe unapokula zaka hujue utaletea watoto wako raali Mungu anasema tusimuimbie tusimnyanganye umrudizie tumrudizie sadaka na, na nimesema sadaka inatolewa na kwa hiari kwa sababu ya uhusiano wako. Hebu Mungu aweze kutusaidia ili tuweze kujitoa wakfu ipo tujue mali nayo Dunia hii mali ya Mungu. Yote tulivyo navyo ni mali ya Mungu. Na tujie kushe na vitu vilivyowekwa wafu usiretee watoto wetu na wana wa wana wao. Sana. Akan alikula Aliba hata hakukula Aliba akaficha. Na mwisho ilitolewa pale alipoweza kuwa ameficha na kwa sababu ya kipendo ile. Abuti ile haikumsaidia. Vita zile hazikumsaidia lakini alipoteza familia yake, akapoteza usere. Hmm. Mimi ningeomba Bwana anisamee kule nimeenda kando na mpango wake kuchezea vitu viliyowekwa wakfu. Na anisaidie kujitoa muhanga katika kusupport kazi yake kwa hali na mali hata kwa masaa ndipo niweze kuji, ku, ku, kujitarisha kwa ajili ya kuingia kanani hali ambaye tabia yangu inatakikana kuwa sawa sawa nijiwa bado hapa hapa ipo atakaponibadilisha mwili itafurahi amen. E hey, ni ombi lako ya kuomba Bwana abadilishe tabia yako wewe pia na uweze kuwa na hali ya kuweza kumrudishia Mungu zaka na sadaka na kuweza kuachana na vitu vilivyowekwa kwa Mungu uweza kuzinajisi ikiwa hilo ndilo ombi lako ningeomba uweze omba kwa Baba mtakatifu na Mungu wetu naoishi mahali pa juu bingu nakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi ya leo inashukuru kwa sababu tumefundisha kufundisha fundisho hili la akan Ile alivyoweza kuweka kwa vitu vilivyowekwa kwa ajili yako na akajiletea saabu na akaletea taifa rais Kaini na akaletea jamii na familia yake. Hizi nasi bwana umetuambia umeweka waku sadaka ya mapato ketu Naomba utusaidie ule tumeenda kando na mpango wako tabe na utakase ili tuendelee kuruhisha zaka za kukutolea sadaka kwa hiari kwa maana sodi zipaikwa kwa wajibu wa kazi yako bariki kila msikilizaji ambaye amesikiliza ujumbe huu na kila familia ambaye imeweza kuwakilishwa katika usikilizaji huu na roho wako aendelee kuwa pamoja na kila mmoja wetu bariki hata na hii yetu ya Buguzi Global na zaidi lote tukalishe kwa ajili ya umilele naomba ya jina la Yesu. Oje. Am. Je n'ai qu'une potongozu ku sabato sabato na makala ya shiku ya leo. Makala haya ya neno litasimama yanakujia kwako kwa kwa moja kwa moja kwa ishani ya ajr live abugti global radio.com available kwa ishani ya passing the light ministries.org. Uh, Najiam mchungaji Joseph Hadi hapo wakati mwingine mpendwa ukitaka kutualikia na kupata mchungaji Joseph Rengige piga namba 253 213 60 ama tupigie 605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 Wamombe ngifuda imo japoni kifu chikili alo lecho njo usije kunyamanyo Wamombe ngifuda imo japoni kifu tunekaribiwa tuzumizandu je kutari kwa majedugu emani za wengi zikakomboa Tumebariki wote mwanangu keula simba mdogo imatesa wengi zitakukupimwa